Välkomna till Radio Escape. Er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår nattliga smygare Pavo Hemmingsson. <laughs> ja det är jag det. Hallå där Danny. Hallå på dig Pavo. Vad har du sett i natten den senaste tiden? Oj, oj, ja. Här jag bor där kan man se både det ena och det andra om nätterna måste jag säga. Det, det kan brinna lite bilar och byggnader runt omkring så ja, man, man får se våldet komma ganska nära in på husknuten emellanåt och det är ju en, en, såväl skrämmande som ändå lite upprymmande tanke på, på ett märkligt vis. Ja det kan jag tänka mig samtidigt är det kanske lite för mycket verklighet som kommer lite för nära kan jag tycka mm. jag, jag är nog tacksam att jag bor i ett betydligt lugnare område mm. än vad du gör men samtidigt det skulle ju göra att du har möjligheten att börja i samma yrkeskategori som dagens huvudroll har för mm. eh, det är ju mycket sådant som vi har fått ta del av till det här avsnittet Ja men visst är det ju det och tanken har slagit mig faktiskt här och speciellt när man satte sig ner och tittade på, på dagens film så kunde jag faktiskt se vissa likheter med mig själv och... Och, eh, dagens huvudperson, så att säga. Så eh, jag är nog glad att jag har hållit band på mina mina mörkare sidor- och inte tagit mig an eh, det karriärsvalet som han gjorde- för eh, det hade kunnat förgifta själen fullständigt, tror jag. Samtidigt måste jag påpeka att du har inte riktigt samma personlighet- som den här personen har, för... Eh, där är det betydligt mörkare och en betydligt bedrövligare människosyn och äh, efter att ha spelat in ganska många avsnitt tillsammans med dig och umgåtts med dig på fritiden också för den delen så skulle jag ju vilja påstå att där, där är inte många likheter där så äh, nej, nej. Där håller jag väl inte med dig. Sen, sen kan det ju vara så att syssla med det där... Mm, har en viss korruption på själen, men ändå... Ja, nej. Det, jag är, får väl hålla med att jag, jag är inte riktigt samma person som personen vi kommer att träffa lite senare i avsnittet. Men det fanns ändå någonting som jag kunde känna igen mig i där. Och någonting som ja, skrämde mig lite grann och... En sida av mig som jag kanske finns där lite längre inom bord, men som jag icke har bejakat och tur är väl det, säger jag. <laughs> ja, det säger jag också men samtidigt, det är nog det där mörkret som vilar i alla människor längst mm. längst där inne och det är väl det som gör att det är så fascinerande att ta del av såna här historier. ...när man tittar från ett annat perspektiv, när man kanske ser utifrån en vinkel som man vanligtvis inte ser. Jag menar, när jag och min sambo började titta på Breaking Bad... ...som är väldigt känd för att ha en väldigt, väldigt annan vinkel på kriminalitet och organisationer och polis och så vidare... ...då fick vi ju verkligen en kick av att se det där. Det var verkligen spännande för det var ingenting som vi hade sett tidigare och jag får lite samma vib när jag tittade på den här filmen det är kusligt det är obehagligt det är en stor diskussion om moral och etik man kan ha efteråt och samtidigt så är det lite äggande och lite adrenalinkickande att få ta del av det där samtidigt som att jag känner ju inget större behov av att gå ut och göra någonting sånt här efter att ha sett filmen men mm. det var ju en kick under tiden Ja men visst, ja, det var ju verkligen en, en inblick i en värld som få människor har tagit del av egentligen och det, det som är spännande med, med sådana här filmer och med Breaking Bad är ju att det är en värld som bara är en mörkgrå skala, det finns ingen rättfärdig människa i den här typen av värld utan det finns bara olika grader av eh, moraliskt förfall i stort sett och det är mm. det man utforskar och det, det kan vara så extremt spännande och eh, upprymmande att ta del av och, ja, så jag kan inte låta bli att, att tycka om det, den här typen av filmer för någonstans där inne så finns det ju ändå en mänsklighet i de här rollpersonerna, det är ju inte onda människor direkt så där, utan de gör dåliga val och de har kanske en, en lite annorlunda moralkompass än vad man är van vid men det är ju det som gör dem unika och man kan ändå se det varma och det, det mer ljusa i de här människorna också det är därför man tycker om dem det är därför det är så trevligt att följa dem att man knyter band till dem på det viset också det, ja, jag är extremt förtjust i, i sådana skildringar. Jo men Det var ju just Det som gjorde att vi fastnade för just Breaking Bad även om Det finns andra exempel också. Därför att huvudrollen där är en vanlig svensonsnubbe mm. med vissa talanger som kan en hel del men som har hamnat lite på kant. Han är inte särskilt rik och han blir jättesjuk. Och som de flesta kanske vet så är ju inte det amerikanska välfärdssamhället sådär jättebra utan eh, blir du sjuk då måste du betala allting själv. Och eh, det är ju inga små summor direkt som man måste ta till för att kunna betala den typen av behandlingar. Och det gör ju att han blir extremt desperat och då blir ju den här mörka sidan väldigt lockande där man kan tjäna ofantliga mängder pengar på väldigt, väldigt kort tid. Särskilt om man då har talang för att göra någonting som är väldigt attraktivt på den marknaden. Då är det ju extra lockande och det tar ett tag innan man inser att jo men den här snälla och väldigt fina personen har redan blivit extremt korrupt han skulle fortfarande kunna vända tillbaka men han är redan så djupt in att det bara fortsätter att gå neråt och neråt och neråt och hela Breaking Bad är ju ett varningstecken det här kan gå så väldigt illa. Det, det är en fascinerande insikt i en värld som man helst ska låta bli att hamna i. Och den stora lärdomen är ingen vinner någonsin. Ja, det är styrkan i, i såna här eh, skildringar. Det är, det är förfallet, både moraliskt och hela samhället. Och man kan spegla hur fel det kan gå och eh, att vi alla kan hamna i i den här situationen och ja det är någonting som man kan relatera till väldigt enkelt för förr eller senare hamnar vi alla i en situation där man kanske lockas att göra ett val som kanske inte är så bra men där man har chansen att. Ja, Tjäna lite pengar eller någonting annat att få ut någonting av det hela. Och eh, när man får se den här nedåtgående spiralen som gärna uppstår i sådana tillfällen så aha, jag kan jag inte låta bli att, att fascineras av, av det hela. Speciellt när det görs med lite takt och lite stil så det inte blir alltför överdrivet och skrivet på näsan utan det fortfarande håller... –alltså en verklighetsnivå över det hela– –så att det inte känns allt för tillkrystat– –utan det skildras på ett dokumentärt vis– –så att man kommer nära eh, figurerna och handlingen där. Då är ju den här typen av berättande som allra starkast. Ja, för det är väl ganska vanligt att man tar till– eh, –antingen filmklyschorna eller tv-serieklyschorna– –i sådana här sammanhang för mm. att göra det lite smakrikare och så vidare– och det är ju helt okej, okay. det är ju en tv-serie eller en film, men just den här håller en väldigt, väldigt jordnära nivå. Jag blev faktiskt förvånad över hur spartanskt man kan kalla både manuset och filmandet och allting. Det, det kändes i viss utsträckning som en dokumentärfilm. Nu är det ju naturligtvis inte det och man tar sig friheter med kamerarbete och allting. Men mm. det är ändå tillräckligt enkelt och simplistiskt för att det ska kännas betydligt jordnärare än en jättestor Hollywoodproduktion. Och det gagnade den här historien väldigt mycket och gjorde att den verkligen kändes äkta på ett sätt som ja, man faktiskt inte stöter på så mycket i storfilmsproduktioner just nu för de känns ofta så överdrivna och roliga och underhållande naturligtvis. Men här, här var en lite större essens av verkligheten jag faktiskt hade väntat mig. Ja, det verkligheten gör sig påminn. Det är ju en... En fiktiv värld på ett sätt som vi får möta där som kanske speglar vår egen men som är väldigt eh, stiliserad på ett sätt. Men å andra sidan har de med, med små medel och med kamerarbetet och annat skildrat den här världen och jag har fått den att kännas så verklig på ett sätt och det kryper verkligen in under skinnet på på åskådarna och man känner för en sån här berättelse på ett helt annat sätt på grund av hur de realiserar den här visionen och det är helt underbart att bevitna bevittna såna här berättelser för det som sagt det kryper verkligen in under skinnet och man känner det, det gnagande obehaget när eh, mörkret kommer farande så att säga och, ja, det är, det är nästan som att, att se en, en hemsk dokumentärfilm med visor och våld och annat här som man får bevittna Utan det är även det fiktiva, om det görs rätt, kan kännas så oerhört verkligt. Det, mm. är, ja, det är förbluffande faktiskt. Den här filmen hade dessutom en tillagd nivå av obehag för mig därför att jag har ju ändå pluggat media och jag har ju fått lära mig mycket om de här etiska reglerna som gäller mm. inom medieproduktion. Oavsett om det är tidningar, tv, radio eller vad det än är. Det, det finns ju en viss stadga som man ska försöka hålla och att då se hur man manipulerar med nyheter för att göra dem mer säljbara för att göra dem intressantare men att man tänger på sanningen och så vidare. Det, det är ju alltid väldigt intressant samtidigt som det ger mig ett visst obehag i ryggraden därför att det där talar emot precis allting som jag har lärt mig. Det, det är lockande och samtidigt obehagligt på ett sätt som är väldigt svårt att förklara egentligen. Det, mm. det känns bara så fel samtidigt som jag kan se och förstå varför det är så effektivt. Ja, men visst. Och det kan man ju känna alltså: när man ser på nyhetsinslag av den typen som vi, vi får se i, i dagens film här. Att eh, nej, det här borde man inte titta på. Det här känns bara fel, men man kan inte titta bort. Mm. Precis som när man eh, kör förbi en, en trafikolycka eller något annat, så är det svårt att inte vända blicken dit för att kanske få eh, se lite grann mer av vad som pågår där. Att det, det här eh, behovet av att bevittna det obeskrivliga, så att säga, det, det mest extrema i våldsammanhang där. Och det, ja, det är, är en spännande sak hos oss människor att vi är lagda åt det hållet faktiskt. Och det är ju inte så konstigt att eh, tv produktioner då använder detta för att locka tittare även om de naturligtvis inte borde göra det. För eh, det är inget som säljer som den här typen av reportage. Det är enkelt och oetiskt men oso effektivt. Jo, och dessvärre är det ju det här som många tittare vill ha. Jag menar, att mm. det är ju betydligt värre i USA och det är ju det de försöker belysa här också. Att man går in, man manipulerar bilderna, man lägger till extra ljudeffekter, man lägger till stämningsljudeffekter och stämningsljud av andra slag. Och till och med musik och liknande bara för att göra upplevelsen ännu tjockare eller ännu hårdare eller ännu kargare beroende på vad det är för bilder som vi ska få se mm. det gör ju att man kan inte låta bli att sitta och undra hur många nyhetsinslag har jag sett på sistone där de har varit inom manipulerat bara därför att det ska bli en större effekt på mig som tittare för att jag ska bli ännu upprördare över det som har hänt eller ännu mer förbannad på de som är skyldiga till någonting och så vidare och så vidare. Men där är ju det här problemet med källkritik att man, man ska ju ifrågasätta allt man ser och hör därför att, ja, var kommer det härifrån? Hur vet vi att det är sant? Vem säger vad? Och så vidare och så vidare. Men vi lever ju också i en kultur där man mer och mer struntar i det där för att känslorna och vad som känns rätt är betydligt viktigare än vad som är är faktiskt rätt, vilka fakta är det som faktiskt stämmer och vilka känns bra och så vidare och så vidare. Särskilt med hela den här internetkulturen och Facebook och Twitter och allt möjligt gör det ju ännu mer relevant mm. även om man har fokuserat på just nyhetsrapportering i tv i den här filmen. Men detsamma går ju att applicera på alla de andra medierna. Så det, det är ett väldigt intressant ämne och det går att fördjupa sig extremt mycket i. Men vi, vi kanske ska försöka hålla den här diskussionen på en lagom nivå för vi ska ju hinna prata om filmen också och inte bara korruption i medier. Ja, det var väl det som var tanken när vi satte oss ner här ikväll i alla fall att vi skulle prata film och inte medieetik och eh, källkritik och annat. Ja, det håller jag fullständigt med dig om. Så vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Nightcrawler från 2014 med manus och regi av Dan Gilroy. Och den här filmen är ju betydligt mörkare än de andra filmerna vi har tittat på hittills det här halvåret. Mm. För eh, vi började ju ganska mysigt med en familjefilm. Vi hoppade över till en ännu mysigare barnfilm och nu hoppar vi handlöst in i mörkret känns det som. För eh, det är en hel del ganska så groteska bilder vi får se i den här. Och även om huvudrollen själv kanske inte alltid är involverad i de där groteska bilderna så är han ju där av en väldigt specifik anledning? Ja det är han ju och eh, jag måste säga att han är nästan mer grotesk än vad eh, det som pågår runt omkring honom är. <skratt> För eh, han eh, är en väldigt speciell herre som vi ju kommer att, att stifta på ett kantskap med lite längre fram i, i podden här. Men eh, oj vad, vad den här människan kan ge en kalla kårar egentligen. Definitivt. Och det är faktiskt svårt att konkurrera med alla grejerna som händer omkring honom för att han ska fortsätta att vara obehagligast. Men, men han vinner på något väldigt kufiskt sätt. Men ja, den här filmen. Den, den fokuserar ju mycket på olyckor och andra tragedier som händer ute i verkligheten. Eller ja, i den här filmen är det ju i Los Angeles området och då är det som så att där är ju nyhetsteam eller så att säga frilansande kameramän som åker runt och lyssnar på polisradios och letar efter olyckor som de kan fara dit, filma och sen försöka sälja till nyhetsstationer. För de är ju naturligtvis jättesugna på att ha riktigt läckra bilder att kunna visa på nästa nyhetsutsändning och så vidare och så vidare. Och där har vi ju redan ett problem. Är det här rätt eller är det här fel? Ja, man kan ju säga på ett sätt: är det ju rätt för man har oberoende kamerateam som är ute och skildrar verkligheten utan själva bolagets inblandning. Mm. Så där har man ju ändå en, en hyfsad inställning. Men sedan vilket material de väljer är ju en, en helt annan femma. Eh, för i den här filmen så är det ju det, det smaskigaste som eh, folk är intresserade av att visa upp i deras nyhetssändningar. Mm. Det är det som lockar tittare. De måste ha någonting att inleda sändningen med mm. så att inte folk tar tag i fjärrkontrollen och byter kanal av rent ointresse. De måste ha någonting som verkligen Fångar blicken och som syger in lusten av det brutala och våldet och sånt som smyger den allt närmare. Att det är den här skrämseltaktiken där att nu är ondskan utanför din dörr och knackar på. Och, så här, och där har vi ju ett enormt problem när det gäller mediaetik. Ja, för essentiellt så är det ju inte fel att de är på plats och filmar därför att saker som händer har ju hänt och mm. det är ju det som nyheterna är till för- att berätta, det här har hänt, de här var inblandade- det här påverkar området, si och så och så vidare- det är ju ren fakta och lite bilder på det är inte heller fel. Men sen börjar man ju smyga sig in på gråzonerna där det är fråga om hur mycket ska man visa, till vilka längder ska man gå, hur mycket ska man strunta i de inblandade eller de anhöriga för att få visa och skaffa sig extra tittarsiffror och så vidare och så vidare. Och där är det väl som så att tyvärr blod säljer, katastrofer säljer. Och den här filmen visar ju väldigt tydligt att det är det blodigaste och det smaskigaste som nyhetsteamen vill ha och då är det ju värt sin viktig guld och det är viktigt att försöka få tag på dem så fort som möjligt och se till så att ingen annan har dem för är man ensam om de här bilderna ja då sätter man sitt eget pris och... Uh, det är tråkigt när människoliv översätts i dollar men samtidigt är det en skräckfascination att få se det här därför att vi ser ju ändå mänskligt lidande säljas för pengar. Ja det är ju precis vad, vad filmen behandlar här också och ja, det är en väldigt cynisk syn på mediasamhället som presenteras i den här filmen det ska man ju säga. Det är kanske inte alla som har samma inställning- som tv-kanalerna har i den här filmen. Men det här är ju ett problem som är ständigt närvarande- i, i multimedia-världen nu för tiden. Mm. Att eh, hela tiden försöka ha de smaskigaste nyheterna- för att få tittarsiffrorna- och få kunna eh, tjäna pengar helt enkelt. Och när man gör det- genom att helt enkelt utnyttja offer och deras lidande, det, ja, det är inte utan att det, det kanske känns lite fel mm. om man säger så, men det är ju inte alla som gör det, speciellt inte i den här filmen, för här är det ju verkligen mörker som det förslår, det finns ju inte en Eh, sansad människa i den här filmen så långt man kan se egentligen förutom kanske en som höjer en viss röst men som inte får något hör vad han än säger det är ingen som lyssnar liksom på ängeln på axeln som hela tiden berättar vad man håller på att göra fel och att det här inte är moraliskt riktigt. Alla i den här filmen annars lyssnar på, på djävulen som sitter på den andra axeln- och, och viskar eh, de mer lockande sakerna som folk vill höra. Jag skulle nog vilja påstå att det är väldigt få i den här filmen- som har överhuvudtaget har den där ängeln. Det, mm. det syns inte mycket till utan det är verkligen bara- det där som kan göra att jag klättrar i karriären eller som gör att jag kan ta ett steg framåt och så vidare som, som gäller. Det, det är bara att sko sig själv som är i fokus och att försöka ta vara på alla möjligheter som ges och det leder ju till ett enormt moraliskt förfall som är väldigt intressant att ta del av även om jag aldrig skulle vilja hamna i den situationen själv. Så jag får verkligen hoppas att jag slipper. Mm. Men det är väldigt intressant och det är en väldigt lockande historia att få sätta sig ner och titta på. För jag visste inte riktigt vad jag hade framför mig när jag satte mig ner för att titta på den här filmen. Så det mesta kom faktiskt som en överraskning. Ja, det var ju jag som lockade dig ner i fördärvet tillsammans med mig när jag eh, propsade på den här filmen till, eh, till vår podd här. Och ja, när du eh, gav med det där så började jag undra, vet han vad han ger sig in på här? Men, eh, det, det var eh, spännande att, att höra dina tankar när du eh, väl hade sett filmen där, att... Eh, det är ju en speciell upplevelse när man inte har någon som helst aning om vad det är man sätter sig ner för att se och sedan kommer den här riktigt smaskiga och krypande obehagshistorian och utspelande framför sig. Det, det kommer ju som ett dråpslag kan jag tänka mig. Ja, lite sådär kanske, men eh, jag ska inte säga om jag rekommenderar den eller ej ännu- utan vi har ju fortfarande en del avsnitt kvar att filosofera över den saken. Men mm. tills dess så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på- eh, vad handlar egentligen Nightcrawler om? Jo, Louis Bloom mm. försöker hanka sig fram i tillvaron bäst han kan- men utan ett arbete tvingas han stjäla för att överleva. När han en kväll råkar köra förbi en trafikolycka för att han ser något som kommer att förändra hans liv. Medan han fascineras av den makabra scenen som utspelar sig framför honom rullar en bil fram till olycksplatsen och ett kamerateam börjar filma räddningsarbetet. Louis blir nyfiken och kan inte låta bli att fråga ut dem om hur deras arbete går till. Det berättar att det är frilansare som filmar våldet i samhället och säljer deras material till tv-stationer. Louis ser genast möjligheten i den här typen av arbete och han bestämmer sig för att ge sig in i nyhetsbranschen. Lättlärd som man är får han snart upp ögonen för vad det är som gör en bra story och hans material blir ofta ledande nyheter på en lokal kanal. Louis har dock inga skrupler när det gäller att hitta ett bra nyhetsinslag. Han rädds inte för att manipulera brottsplatser för att få bästa möjliga kompositionen för hans reportage. Människorna omkring Lewis lär sig snart att det inte finns några gränser för vad Lewis är villig att göra för att uppfylla hans affärsplan. Och det mesta som händer i den här filmen kretsar ju kring Louis Lou Bloom. Han är ju hjärtat och själen i historien. Mm. Men samtidigt så är det ju ett väldigt, väldigt svärtat hjärta och en väldigt, väldigt manipulerande själ som vi möter här. För det är ju ingen person jag skulle vilja lära känna om vi säger så. Han är ju extremt manipulativ och han är ju extremt bra på att få sin vilja igenom. Och han är ju också extremt svår att övertyga om något annat än det han har bestämt sig för. Mm. Jag hade faktiskt lite problem att sätta fingret på vad det är som gör att man tycker att han känns så obehaglig. Och jag skulle nog vilja säga att det är en sociopat vi har att göra med här. Därför att mänskligt liv och lidande är ingenting som han direkt bryr sig om. Därför att det, det spelar ingen roll. Jag menar, det gäller ju någon annan. Det gäller ju inte mig. Men om jag kan rida lite på det så gör jag ju det väldigt gärna. Och det är en väldigt, väldigt obehaglig inställning för en person att ha. Och samtidigt är det väldigt svårt att inte följa med honom på den här resan. Ja, det är en väldigt konfliktfylld relation man har med, med Bloom här för dels är han totalt känslokall han verkar inte ha något känsloliv överhuvudtaget inte ens när det gäller han själv han är bara helt död inombords i stort sett det, det finns ingenting som, som rubbar honom överhuvudtaget där utan han ser eh, lugnt och sansat på situationer med kall logik och äh, agera därefter sen ut efter äh, ja, hans affärsplan så att säga och äh, vad han har äh, satt för regler för sig själv. För han, trots allt har han någon form av äh, regelsystem mm. äh, som han följer i alla fall. Och det är väl det som äh, förhindrar att han totalt förlorar förståndet och hamnar på sinnessjukhus För på något märkligt sätt så lyckas han fungera någorlunda hyfsat i samhället i alla fall vilket jag tycker är, är lite märkligt- för det här är inte riktigt en, en normal människa- som kanske borde <laughs> gå på gatorna utan tillsyn. Men å andra sidan så, så finns det någonting så naivt- och barnsligt i den här personen också. Någon mänsklig aspekt som ändå gör att man-, man till viss del känner för Lou Bloom. Det är någonting här att han ser med- Eh, nästan så barns liv förtjusning på sin omgivning här och eh, det är någonting där som, som är så lockande som man tar till sig och eh, han har ju inte ett, ett lätt liv så det är lätt att känna lite medlidande för honom åtminstone till en början men eh, sedan när det eh, börjar eh, hända saker i, i loose liv och han tar steget in i i nyhetsbranschen och blir en sån här så kallad nightcrawler så eh, tar hans liv en helt annan vändning och för varje sekund som går så får man lära sig nya saker om Lou som gör att eh, det, det riktigt ger en kalla kårar faktiskt. Jo, för när man lär känna honom till en början så verkar han så... Tafatt, så mm. fruktansvärt socialt okompetent att mm. han, han försöker liksom hanka sig fram man, man undrar hur isolerad han har varit därför att han, han rabblar mest på och visst han har väl inte helt fel i det han säger men samtidigt så läggs det fram på ett så mekaniskt och osmidigt sätt att man undrar har du aldrig pratat med en annan människa för överhuvudtaget? Jag, jag tänker främst då när han är inne på en byggarbetsplats eller ett stålverk eller vad det nu är och försöker sälja ja, saker som han har stulit. Och det är en väldigt konstig diskussion han för med chefen där över vad han ska få och inte ska få och om man kan få ett arbete och så vidare och så vidare. att Det, det är väldigt lätt att tycka synd om honom där och hade det inte varit för att vi bara ett par minuter tidigare såg honom... Ja, ganska, ganska bordust tar sig an en säkerhetsvakt som råkar komma på honom med att hålla på och stjäla grejer så hade man ju tagit honom som en betydligt ofarligare person än vad han faktiskt visar sig vara. Mm. Och det är ju när han börjar kastas in i nyhetsbranschen som det bara eskalerar. Och det eskalerar ju mer på ett manipulativt sätt än på ett fysiskt sätt jag, jag satt faktiskt och väntade mig att han skulle bli betydligt mer fysisk i den här historien men han lyckas styra allt och alla med bara sina ord och sin blick och det är en väldigt kuslig blick som han kan spänna i allt och alla mm, ja definitivt och ja där får man också eh, se hur mycket han utvecklas för i början så har han ju inte mycket att komma med- när eh, han ska försöka förhandla för att eh, gagna sig själv där. Här trävar han sig fram eh, ganska misslyckad till eh, en början. Men eh, ja sen så plockar han upp ett och annat- från sina misslyckade försök- och eh, han lär sig att kontrollera sin omgivning- på ett helt annat sätt. Mm. Och just kontroll är väl det som beskriver- Eh, Lou Bloom, andra bäst. Han är en människa som är besatt av att ha kontroll. Eh, mm. Så fort eh, han förlorar kontrollen- att han inte känner att han har total koll på situationen- då blir han en riktigt, riktigt farlig person att ha att göra med. Och det, mm. det är det han, eh, han kräver. Han, han behöver ha den här makten och, och kunna kontrollera- –situationer, människor och allting omkring honom för att han ska få vad han vill. Samtidigt är han också väldigt beredd i början att låta kontrollen ja, vara utanför hans kontroll så att säga– mm. Därför att han är fullt medveten om att jag vet inte riktigt hur det här fungerar. Jag vet inte riktigt hur de här människorna rör sig och tänker och vad deras begär eller tankar eller behov är. Och han väljer att istället övervaka och lära sig. Och det är så fort han har möjligheten att ta kontrollen som man faktiskt griper tag i den och vägrar släppa den. Och det är den övergången som är det mest obehagliga måste jag säga för um, det är nästan lite oväntat som det händer. Man hade väntat sig att han skulle ha en betydligt vänligare inställning till medarbetare eller till kunder på den här nyhetsstationen och så vidare. Men helt plötsligt så tar han kontrollen över dem och lyckas också manipulera dem och de är fullt medvetna. Att de är manipulerade också. Men de tillåter sig att bli det därför att de ser en vinning i att Bloom har kontrollen. På nyhetsstationen så kommer de att få bilderna som de vill ha och medarbetarna ser att de kanske kan få mer pengar i slutändan och så vidare. Det det är någonting som lurar där i horisonten och förhoppningsvis är det någonting som de vill ha. Och om vi bara följer Bloom så kommer vi att få det och ja. Det, det är en obehaglig situation som uppstår där naturligtvis. Och det är skräckfascinerande att följa det här samtidigt som man inte kan låta bli att undra hur tusen ska du komma undan med allt det här för Bloom tar ju sig en hel del friheter, inte bara med människorna han manipulerar, utan även med brottsplatser. För mm. som du nämnde så manipulerar han ju ett par av dem och ändrar lite på hur offer ligger och hur saker och ting ser ut på plats därför att, ja, det ser bättre ut på film. Ja, det börjar ju väldigt oskyldigt egentligen när han är ute på ett av sina första uppdrag och han har precis börjat lära sig lite om hur branschen fungerar men instinktivt så känner han att han kunde få liksom bra bilder om man bara flyttar på den här lilla grejen lite grann så att det kommer närmare skotthålen så att man får en känslomässig koppling vad det är som har hänt och vad som står på spel och den tragedi som har utspelat sig där och det visar alltså på en instinkt i honom ändå som är imponerande. Men det slutar ju inte där om man säger så. Utan han tar ju saker till helt andra nivåer utan att tänka på det överhuvudtaget. Bara för att det här kommer ju att generera bästa möjliga materialet. Varför skulle jag inte göra så här? Det finns... Ingen, a, inget annat resonemang i, i Lublums fall här utan det, det är ju självklart att man ska eh, ändra på saker och ting och undanhålla information för eh, annars så får man ju inte någonting ut av det hela. Då får jag ju undermåligt material. Vem vill ha det? Jo och det resonemanget kommer ju också leda till att han får en hel del problem med polisen. Nu ska vi inte säga för mycket för det här är ju ganska långt in i historien och vi vill ju inte spoila sönder den alldeles för mycket. Men han börjar ju filma saker som gör att polisen börjar få intresse för hans arbete och han eh, undanhåller ju en hel del bevis också därför att han ser möjligheten i att inte alla får reda på det här redan från början. Och det leder ju också till att han sitter i en väldigt obehaglig scen på polisstationen och blir förhörd och han sitter verkligen där och är helt iskall. Det spelar ingen roll vilka anklagelser som kastas mot honom, han reagerar mm. inte på dem överhuvudtaget. Och det stora problemet är ju att de har bristfälliga bevis på att han faktiskt har gjort någonting fel. De hoppas ju på att de ska få en reaktion så de har något att gå på. Men mm. han är ju verkligen som ett isberg i kläder. Ja, det. Jag funderar på om man egentligen är en sociopat eller om man är en psykopat eller vad det är som för sig går här. Men ja, han är alltså så totalt känslokal. och den scenen säger en hel del om det hela. Det finns ingenting som kan eh, rubba honom där för han vet att han har den totala kontrollen där och polisen inte har någonting att gå på. och eh, Han är så självsäker och ja, det är, belyser så mycket hur mycket han njuter av det här också. och sitta där med makten i handen och bara känna sig som herre på teppan så att säga mm. och ja, allt är ju så utstuderat också, han har ju tänkt länge och väl på vad han ska säga och göra för att det här ska gå vägen också där. så han är väldigt, väldigt kalkylerande också, det är eh, riktigt skrämmande eh, man ser ju definitivt en potentiell seriemördare i Lou Bloom här att eh, någonting som triggar igång honom så är ju eh, mordvågen ett faktum känns det som. Lite så ja, vi, vi ska nog vara tacksamma att den här rollfiguren gav sig in på kameraarbete så att det inte var vapen som han skaffade sig. För det, det kunde ha slutat riktigt illa och det slutar illa med kamera också men det hade varit betydligt värre kan jag tänka. Men jag måste ge en stor eloge till Dan Gilroy som har gjort den här filmen och skrivit manus för det är ett sanslöst välskrivet manus det här. Den här utvecklingen som den här rollfiguren går igenom under hela filmen är... Fruktansvärt intressant att följa vi, vi summerar ju karaktären väldigt mycket här och nu För att vi ska kunna prata om honom Men vi har ju ändå drygt två timmar film Där allt det här händer successivt Och mm. det kommer verkligen snyggt undan för undan Och vi får ju inte glömma att den skådespelare En sats som Jake Gyllenhaal som spelar Louis Lou Bloom Gör här är sinnessjukt bra därför att jag jag köper varje sekund utav den här rollfiguren jag tar honom lite för äkta för att vara bekväm han, han känns lite för realistisk samtidigt som det här naturligtvis måste vara en eh, överdrift för att verkligen understryka de negativa karaktärsdragen men mm. eh, samtidigt så lyckas de få honom att kännas så äkta att han nästintill till hade kunnat hoppa ut ur skärmen och eh, jag vet inte vad du tycker men jag håller mig gärna så långt borta från honom som möjligt Ja det, det håller jag nog med om faktiskt det, även om det skulle vara intressant att träffa en människa som eh, Lou Bloom så eh, ja så hade det nog räckt med, med några sekunders samtal sen eh, hade man nog backat bort en, en bra bit men oj vilken välskriven figur det här är och så bra porträtterad han är av Jake Gyllenhaal. Eh, det enda jag skulle vilja säga är, är överdrivet med Lou Bloom det är hans frisyr som är eh, riktigt så här i ögonen fallande, bizarr så här slämmigt kammad och nej det blev nästan för mycket för mig men, men resten alltså av rollfiguren är så härligt komplex och Välskriven och välporträtterad. Jake Gyllenhaal är ju mästaren på den här typen av figurer som är eh, så eh, normala men ändå med det här enorma mörkret och obehaget i där. där. Det här är ju som en fortsättning av Donny Darko i stort sett när eh, Donnie har vuxit upp och, och blivit en vuxen kar. Det, det är samma typ av känsla som jag får i Lou Bloom- som jag fick när jag såg *Donny Darker* för första gången. Att det är en så obehaglig karaktär- men ändå ja, så mänsklig. och Bara sättet som Jake Gyllenhaal eh, ler i den här karaktären- bara det kan få en och riktigt eh, få kalla kårar faktiskt. Det är, ja, det är så bra. Det är såna här små detaljer som gör hela filmen- och rollfiguren där också- och det, ja, det är sinnessjukt bra i ordet bemärkelse skulle jag vilja säga. Och det som är mest spännande med, med den här filmen också, just hur den är skriven, det är att den är väldigt långsam. Men man känner sig inte frustrerad över berättelsen utan det är en sån långsam krypande stämning som... Hela tiden eskalerar lite lite grann så att man aldrig tappar intresset utan bara blir mer och mer engagerad i det som pågår. Och Dan Gilroy har ju verkligen smidigt en så underbar karaktärskurva och handlingskurva i den här filmen också att som ja, fungerar ypperligt måste jag säga. Jo, där är ju inga scener som inte känns relevanta för handlingen. Mm. Där är ingen utfyllnad eller någonting för allting är relevant. Så kan man diskutera nivån på relevans naturligtvis men ofta så får man en lite djupare inblick i honom som rollfigur i de här lite tystare ögonblicken där han kanske är helt själv subtilitet är ett väldigt väldigt bra ord för den här filmen för det är väldigt mycket som berättas mellan raderna där är extremt mycket som berättas på raderna också, den saken är säker. Men vi får minst lika mycket innehåll av det som inte sägs i den här filmen. Och ja, jag var väldigt överraskad och jag var väldigt imponerad på just den fronten. Manuset är snyggt och huvudrollen är helt solklar. Jake Gyllenhaal ska ha all världens eloge för den här rollen. Men sen kommer vi till ett stort problem med den här filmen skulle jag vilja säga och det är att där är nästan inga andra rollfigurer i den här eller rättare sagt, där är nästan inga andra personligheter. De andra rollfigurerna är mer eller mindre det de ska gestalta. Det är assistenten, det är chefen för nyhetsstationen, det är konkurrenten, det är nyhetsuppläsarna, det är polisen och så vidare och så vidare. Och de strävar väldigt sällan längre bort än vad rollen kräver för att bara vara igenkänningsbar som det den är. Mm. Och jag förstår varför de har valt att göra så, därför att Bloom ska vara i fokus. Det här är hans historia, det är hans utmaning, det är hans hinder och så vidare och så vidare. Men samtidigt kan de andra kännas lite platt och vi måste väl prata om några av dem utifrån deras kontakt med Bloom därför att utöver det har de ingen personlighet. Eh, som du säger, eh, det här är ju Blooms film och i Blooms värld finns det inte plats för andra människor därför har liksom alla andra personer liksom, skjutits bort för eh, det är bara Bloom som gäller och eh, Bloom är ju inte... Någon människoperson direkt. Han tycker inte om människorna, och därför har de också blivit lite karikatyrer av sig själva där. Så jag tror det är väldigt medvetet hur de har valt att porträttera övriga karaktärer här mm. för att skildra Bloom. För det är genom de här figurerna som vi fortsätter att lära oss mer om vem Bloom är och varför han gör som han gör. Och ja, det finns ju i alla fall ett par som man borde ta upp för de fyller ändå lite plats här. Och ja, vi kanske borde börja med chefen på tv-kanalen där Bloom säljer sina uh, nyhetsinslag. För uh, Nina Romina som uh, bossar omkring där, hon uh, har ju en hel del att göra med Bloom- och ja, de utvecklar ju en säregen relation med varandra också. Ja, det är väl nästan en liten underdrift skulle jag vilja säga. Deras förhållande är väldigt dysfunktionellt och samtidigt extremt funktionellt. Men det saknar ju en hel del mänsklig värme där, även om de försöker låtsas att den finns där. Om det bara är för att de ska må bra eller för att det ska se bra ut utåt, det vet jag inte. Men det är en väldigt kall och klinisk relation därför mm. att hon är ju bara intresserad av att försöka få så bra tittarsiffror som möjligt. Och för att få bra tittarsiffror, ja då behöver vi ju så smaskiga nyhetsbilder vi bara kan få tag på. Och Louis Bloom vill ju äm, sälja sina grejer och äm, ja, Nina Romina är ju en kvinna så det finns ju andra behov där också som han kan få tillfredsställda och... Det leder ju till ganska så obehagliga små diskussioner där han är väldigt klinisk med att lägga fram vad han tycker och tänker och så vidare. Mm. och äh, I inga andra situationer hade det där fungerat om det inte var så att han hade någonting som hon vill ha. Så det är därför jag vill kalla det för en dysfunktionell relation därför att även om den fungerar så är den ju inte hälsosam alls. Nej, inte för fem öre. Och även om båda får ut någonting av både deras professionella och deras ja, mer intima umgänge så att säga. Så är det ju en fråga av extremt utnyttjande här. Och här är det väl som Bloom blir som allra läskigast faktiskt. Att inte ens i relation så kan han visa någon form av känslor utan han är fortfarande totalt känslokall har inga uttryck överhuvudtaget utan bara lägger fram resonemang och vill ha en dialog om hur det här kan fungera och vad de båda kan få ut av det hela och sådant och sen är det bra med det, ja eller nej ja okej okay, då kör vi det är riktigt skrämmande och Nina, ja jag vet inte det känns som hon ibland är en, en kvinnlig variant av Bloom. För hon har inte så, så väldigt mycket känslor egentligen heller. Hon eh, har ilska. Och det, det är väl det som särskiljer henne där. Att hon har ett visst känsloliv i alla fall här. Men annars så följer hon nästan samma principer som Bloom gör. Och det är därför som de i alla fall kan fungera någorlunda tillsammans. För de vill båda två samma sak egentligen. Ja, som sagt, det är en kuslig rollfigur på många sätt och vis, men jag måste säga att René Russo som spelar rollen gör ett suveränt jobb också. Det är ju ingen djupstudie direkt, utan det är ju en ganska så fyrkantig, korrupt medieboss som eh, vill driva sin tv-station och vill ha de där tittarsiffrorna, men... I Renes skådespeleri så blir det ändå en del personlighet och hon gjuter in ett visst mått av liv i den så att ja, den funkar, den är bra men den är ju lite för platt som nämnt. Ja, det, det måste man ju säga att den är. Och jag tyckte det var riktigt roligt att se René Russo i den här rollen. Hon är en så varm och öppenhjärtlig person normalt sett verkar det som och spelar ofta sådana rollfigurer egentligen i andra filmen men här har hon helt vänt på klacken och visar den här kylan och en helt annan sida av sig själv och det tyckte jag var riktigt härligt att få uppleva för hon kan ju nästan vara lika obehaglig som Bloom måste jag säga i den här filmen att det är en ständig tävling mellan de här båda vem som är värst så att mm. säga, men ja, Bloom har väl alltid övertaget i det fallet om man säger så. Ja, det här var en mycket bra användning av eh, René Russells talanger. Jag kan tänka mig att om man spelar väldigt goda eller fina eller öppna roller så är det nog skönt att få ta en sån här ibland bara för att få utforska den mörkare sidan av. Ja, en själv världen. Mm. och världen um, och ja, hon gör ju ett väldigt bra jobb, hon är ju en väldigt bra skådespelare så um, stora där, det är, det är bara synd att rollen är fyrkantig av nödvändighet men som sagt det liv hon gjutor in i den känns helt rätt och ger en fyllighet till filmen. Och jag måste väl säga att jag tycker lite detsamma om vår nästa karaktär också på den här listan. För vi har ju Rick som blir Blooms assistent när han ger sig av ut på sina nattliga färder. För han inser ju att det är väldigt svårt att följa en GPS, kolla kartor och liknande samtidigt som man kör. Så det kan ju vara bra att ha ett par extra händer med sig. Särskilt om man har en extra kamera också. För då kan man ju få dubbla bildvinklar mm, precis, ja en assistent märker man snabbt att eh, Bloom behöver speciellt när man ser hur han kör egentligen <laughs> eh, för det finns bara eh, en hastighet när Bloom kör det är liksom eh, gasen i botten och inget annat för det gäller ju att vara först och då spelar det ingen roll om det är ljus eller vad det är för faror i närheten han ska fram Mm. Och där får man ju verkligen också stifta bekantskap med hans totala likgiltighet inför omvärlden där. För det är bara eh, hans uppdrag som gäller. Han ska nå målet till varje pris som helst. Och eh, i den eh, världen så träder ju Rick in den här eh, stackars arbetslöse ynglingen som inte kan få ett jobb någonstans men som... Bloom, ja, till synes godhjärtat ger honom möjligheten att få ta en del av hans växande mediaimperium. Och eh, lära känna den här branschen. Och det gav en lite så här... Oh, ja, det finns en, en god kille i Bloom i alla fall till en början. Men det blir ju en fråga om ett visst utnyttjande i det här fallet. Och eh, ja, Rick är ju ganska maktlös i den här situationen. För ja, vad kan han göra? För det här är ju hans... Enda chans att tjäna in bröd för den ju. Ja, och jag skulle vilja säga att Rick som rollfigur symboliserar mer än bara en assistent- jag skulle vilja påstå att Rick symboliserar oskuldsfullheten i den här filmen för när han kommer in så är han godhjärtad, öppen för möjligheter, han vill det bästa, och han vill utvecklas, han vill nå nya höjder och han vill göra saker rätt och under historiens lopp så blir han ju utsatt för Bloom och det har ju en hel del korrumperande effekt på honom mm. och man ser ju successivt hur han ja, börjar acceptera saker som han egentligen inte borde acceptera och vi kan väl säga utan att säga för mycket att det oskuldsfulla dör ju verkligen i den här historien. Det tar ju verkligen död på bara den lilla uns av mänsklighet som finns kvar. Ja, här ser vi ju verkligen vilken inverkan Bloom kan ha på sin omgivning för Rick blir verkligen ja, vad ska man säga förgiftad mm. av hans mentalitet och det verkar som att han försöker efterlikna sin nya mentor nästan till den graden att han blir ett hot för Bloom själv och hans enorma kontrollbehov där och det enda som skiljer dem åt är att Rick fortfarande har –känslor för sina medmänniskor i stort sett. och Hade det inte varit för det så hade kanske Blum varit illa ute. Men dessvärre är Riks kvarvarande godhet det som verkligen står till det negativa– –när det gäller hans maktkamp med Bloom det går inte riktigt att konkurrera med en man som inte bryr sig om någonting och kan gå över vilka gränser som helst för att få vad han vill. Och en stor eloge även till Riz Ahmed som spelar Rick för um, oj vad han försöker gjuta in liv i den här för det är en extremt platt rollfigur egentligen. Han ska vara där, han ska ha ett par ynka protester och han ska göra det som Bloom säger- och ja, det är en väldigt intressant dynamik där, men han är ju plattare av nödvändighet för att det är Bloom som ska vara i fokus. Men för vad det är värt, Riz Ahmed gör ett suveränt jobb och det han levererar är betydligt mer än bara godkänt. Ja, det är sånt, eh, ja vad ska man säga, naket skådespeleri där, att det eh, verkligen känns verkligt. Och det, det gör filmen så mycket bättre för Rick är ju förutom Bloom den mest utvecklade karaktären här om en extremt begränsad i sin omfattning så är det, är det den personen som man får lära känna bäst efter huvudrollen där och eh, det behövs verkligen en figur som den här i den här filmen och ja det är mycket bra utfört med närvaron som Ahmed har i, i rollen här så går det extremt bra i relationen. De har som bra dynamik sinsemellan Gyllenhaal och med där också. Att det, att det fungerar verkligen att ha det här paret igång och riktigt rysa åt det som pågår när de är i närheten där. Ja, definitivt. Det är en spännande dynamik som uppstår där och det är väldigt svårt att sluta titta. Den saken är säker. Och om vi går vidare så har vi faktiskt en rollfigur till som vi skulle vilja ta upp och det är ju Joe Loader som är, ja vad ska vi säga, Blooms konkurrent, en av de här andra nightcrawlersen som åker runt och filmar saker och ting och... Han eh, dyker ju upp ganska tidigt, han hånar ju Bloom lite för eh, ja, hans undermåliga kamerautrustning och stil och att han är väldigt sent på plats och så vidare. Men han upptäcker väl ganska snart att Bloom kan potentiellt bli en väldigt farlig konkurrent. Ja det förstår nog Loder ganska snabbt ja och det hade han väl inte en aning om när han mötte Bloom för första gången. För det är ju Loader som leder kamerateamet som kommer på plats när Bloom får se trafikolyckan i början av filmen. Så det är Loader som ger Bloom den här första inblicken i den här typen av jobb och hur det fungerar. Och eh, Loader blir ju snabbt eh, motståndaren. Det är det första hindret som Bloom måste övervinna för att nå dit han vill. För det är ju en ständig kamp mellan alla nightcrawlers. Vem som kan komma först till en olycksplats och kanske få det exklusiva materialet här. Och ja, Loader, man kan inte säga så mycket om han som person tycker jag. För man lär inte känna honom alls medan att han är en, en råbuse, lite bordus och så här. Men ändå väldigt fokuserad och kompetent på sitt jobb. Han vet vad som ska göras och eh, han är bara där för att eh, vara nemesis i en början där och eh, ingenting annat egentligen. Jag skulle nog vilja säga att han har väldigt tydliga drag från den klassiska översittaren mm. därför att han är där han är den som anser sig vara herre på teppan han pratar gärna ner till allt och alla han möter därför att han, han är ju störst och bäst naturligtvis och där är ju någonting där som gör att vi som tittare ska känna ett obehag för honom och vi ska ju naturligtvis känna en viss stimulans när Bloom ger igen och tar över platsen som herre på teppan och så vidare. Men samtidigt så är det ett så groteskt sätt att ta över kontrollen att jag har väldigt svårt att känna sympatier med Bloom när det händer och... Det kommer väldigt oväntat, det är väldigt snyggt berättat och vi förstår omedelbart hur det här har hänt och varför. Samtidigt som man inte har fått överdrivna inblickar i vad som höll på att hända utan vi vet bara att de är rivaler, vi vet att de talar ner till varandra och försöker ta kontrollen över varandra men... Det är ändå någonting där som gör att vi ska ändå känna mer med Bloom än med Loder. Men med tanke på vad vi lär känna hos Bloom så kan jag ändå känna viss sympati för Loder. För han spelar ju åtminstone efter spelets regler. Precis. Ja, han är en människa med en viss eh, moralkompass i alla fall. Det här är en människa som har gränser åtminstone. Han vet när han ska säga nej och lägga ner... Och gå vidare istället här. För eh, det är ju någonting som inte Blom har. Och återigen så är det ju hela tiden det som gör att han får övertaget. Över situationerna och också. Att han inte räds någonting. Så eh, det här är en film där eh, alla positiva egenskaper som människor har. Det är det som gör att de bråkar de illa ut. Så alla... Människor med, med goda egenskaper fortsätter att straffas om och, om och om igen i den här filmen. Det är ondskan som, som regerar här. Tveklöst ja, det är väldigt intressant att se en historia som faktiskt är väldigt, väldigt tydlig med att det här som egentligen ses som en positiv egenskap, det är det som gör att den här personen förlorar. Mm. Och vi är ju inte vana vid att se det på film. Det är ju annars det som gör att hjälten vinner i en historia eller får övertaget eller vinner över skurkarna och så vidare och så vidare. Här är det snarare en nackdel och det är en väldigt intressant typ av historia att bita tag i men samtidigt är det ju med skräckblandad förtjusning för jag tycker ju inte att empati är någonting dåligt. Jag tycker inte att omtanke är någonting dåligt. Jag tycker inte att följa reglerna är någonting dåligt. Och att då se att det är det som gör att ingen kommer någonstans. Det är lite obehagligt på ett sätt som jag inte riktigt var beredd på. Det är ju samtidigt det som gör den här filmen så intressant. Och eftersom den gör den här karaktärstudien och målar upp den här världen så oerhört väl. Så är det också dess främsta styrka att den vågar ta upp. De negativa aspekterna i, i mänskligheten och liksom jag spelar vidare på det och sätter saker på sin spets när det gäller den här delen av vår mänskliga natur. Den saken är ju säker och um, hur mycket jag än kan tycka att Joe Loder som karaktär är uh, en ganska obehaglig typ så kan jag inte låta bli att ha lite sympati till honom och jag måste säga att Bill Paxton som spelar Loder... Gör ett bra jobb även om det inte är någonting överdrivet speciellt här. Det, det känns lite som en ganska typisk sån här roll och det gör ju att insatsen sticker inte ut lika mycket som de andra men med det sagt vill jag ändå påstå att det är en väldigt bra insats även om den är typisk. Ja, men visst. Och det, det är en typisk Bill Paxton-karaktär skulle jag vilja säga också. Att det är den här typen av rollfigurer som man brukar göra. Och det fanns ju en tid på 90-talet då han var med i, ja, precis alla filmer som gjordes kändes som att, att spela den här typen av rollfigurer. Så då såg man sig ganska mätt på det. Men sen har det ju gått ett ganska långt tag sedan dess nu också. Alltså man har hunnit smälta Bill Paxton lite grann så att det är nu väldigt roligt- att se honom i den här rollen igen. Det blir som ett kärt återseende i stort sett. Så ja, jag uppskattar att få, få se- en Bill Paxton-roll. Han gör ju det bästa- som man kan av det hela. Han uppfyller karaktärsdragen- till punkt och prickade. Han är precis vad han behöver vara. Och eh, det är inte en, en bra rollfigur- överhuvudtaget, men- eh, det är en effektiv rollfigur för berättandet och därför bra. Och med det sagt så har vi ju gått igenom alla rollfigurer som vi hade tänkt att ta upp i den här filmen. Så då är det ju hög tid för oss att ta en titt på det visuella istället och... Nightcrawler är ju en film som lutar sig väldigt tungt på praktiska effekter för det finns ju ingenting här som man hade behövt att digitalanimera. Det, det enda som vi egentligen får se det är ju olika kroppsskador från folk som har råkat illa ut som Blom dyker upp och filmar och där vill jag ge en liten eloge till produktionsteamet för skadorna i den här filmen ser äckligt verkliga ut på många sätt och vis. Men det finns ju också ett par stunds i den här som dyker upp i den senare halvan som är riktigt imponerande. Men samtidigt, det är ingenting som sticker ut på det där överdådiga sättet. Nej, det är ju verkligen en balansgång de har hittat här. För eh, som du säger, i den senare hälften så blir det lite mer fart och, fläkt och det blir fråga om, om stans och Men eh, de håller ju i alla fall temat vi liv här att det ska vara verklighetstroget så det blir ju inga överdådiga saker här. Det händer ganska extrema saker ändå där och väldigt effektfulla saker under stundgrejerna men det känns ju ändå som de har hållit det här, den här delen på jorden och inte gått till överdrifter här. De sätter det klockrent. De ser verkligen Precis så här verklighetstoget ut som det ska göra i den här typen av film. Inte några The Fast and the Furious bilkrasher eller något åt sådant. Utan de håller en god nivå på det hela. Det här är ingen effektfilm av den slaget. Så ser man på Nightcrawler och förväntar sig fräcka effekter och actionscener, Då är man ju helt ute och cyklar. Ja, man tittar ju på fel film till att börja med och um, detsamma gäller ju om man är ute efter häftiga kameravinklar och liknande för även om det finns en hel del spännande bilder i den här filmen så skulle jag vilja säga att det är ett väldigt naket fotografi. Man har gått ner på en väldigt grundläggande nivå och mm. håller nästan en dokumentärvinkel på helheten. Även om det är något överdrivet som sagt det här är ingen dokumentär så kan man ändå inte skaka av sig att det är precis det intrycket som filmen ger. Ja det är ju det intrycket men alltså samtidigt det här är ju en extremt stiliserad film när det gäller det visuella för det finns inte en bild i den här som inte är noga genomtänkt Även om den känns så, så dokumentär när man väl ser den här så, så är allt som finns i bilden noga placerat exakt vad det ska vara. Och de har ju verkligen arbetat mycket med belysning och annat för att ge rätt färgton. Och där är färgteman som går igenom eh, historien också som hela tiden återkommer där. Och eh, nej, allt är väldigt konstnärligt. På så sätt och vis. Men samtidigt så verklighetsråget och dokumentär. Så det, de har lyckats förena det bästa av de två världarna där tycker jag. Absolut. Du har ju helt rätt i att varje bildruta är utstuderad. Men jag skulle inte vilja påstå att det är någonting som sabbar intrycket- Tvärtom, det är någonting som du lägger märke till om du faktiskt sätter dig ner och tittar riktigt noga att oj, det är ingen slump att vi kör från den här vinkeln och vi ramar in bilden på det här sättet för det är extremt effektfullt och det är extremt vackert utan att vara överdådigt. Mm -hmm. Så du har ju helt rätt med att den är extremt genomtänkt från början till slut. Men samtidigt lyckas de ändå få en känsla av att det här händer just nu, det här är väldigt spontant, det är ingenting som vi har planerat i förväg och det är ju verkligen till filmens fördel. Alla rollfigurerna känns som att de är individer som agerar ut efter sin egen personlighet och sina egna tankar och sina egna behov och det gör ju också att alla resultat av deras agerande känns så extremt oväntade i många fall. Jag hade flera ögonblick där jag ryckte till och tänkte nej men vänta nu här, vad hände här egentligen? Det, det här brukar väl inte hända i en film utav det här slaget utan här har de faktiskt vågat ta till saker som är lite oväntade och väldigt, väldigt, väldigt snyggt fångade på film. Ja, absolut. Alltså, Allt som händer i filmen här känns ju mer akut för att de har... Fångat den dokumentära stilen i, i filmandet där att man verkligen känner att man är där just då och att det som händer det är riktiga människor, att allt är på riktigt. Så det, det har ju verkligen fungerat i filmens fördel. Sen tycker jag också att eh, användandet av eh, point-of-view-fotografering här också att man får följa handlingen genom Blums kameralins så att säga medan han filmar är också ett sätt att. Få den här känslan och träda in i i Bloom's kropp i stort sett och se världen så som han ser den när han filmar där. Och det, det är extremt snyggt gjort med just den här point of view delarna också när, när Bloom filmar med den här mer skitiga bilden så att säga så känns det riktigt så här rott och smutsigt och... Eh, man blir nästan mer äcklad av man, det man får se på grund av att bilden är så låg så att säga. Och inte riktigt ser bra ut för det, det blir mer verklighetskänsla över det hela då tycker jag. Jag måste säga att jag är imponerad över den hängivelse som de har haft till det här projektet för eh, deras svett och möda lyser verkligen igenom. Det här har blivit supersnyggt. Ja, det verkar verkligen ha varit engagerade människor som har tagit sig an det här projektet i alla positioner i filmmakandet här. Att de har hittat en gemensam vision och satsat på det hela där. Att det, det är svårt att hitta någonting att, att riktigt klaga på i Nightcrawler. Att det, det känns som en så homogen massa här, en, en upplevelse utöver det vanliga som blir större än summan av dess delar här. Det bara växer framför en. Och ja, det, jag är, är förbluffad över hantverket här faktiskt. Och det, det är riktigt riktigt välgjort. Jag tror inte det är så mycket mer vi kan säga om det visuella utan det börjar nog bli dags för oss att summera våra tankar om den här filmen. Och jag tror att vi båda redan har antytt väldigt väl vart vår åsikt ligger i den här frågan men om jag får börja den här gången så skulle jag vilja säga att eh, Nightcrawler var en väldigt välkommen överraskning i filmväg för det här var ingenting jag hade väntat mig att få se. Det lät väldigt ointressant och oengagerande när jag bara hörde beskrivningen av den men när man sen sätter sig ner och börjar titta på den och ta del av Lou Blooms liv så blir man verkligen biten och kan inte sluta titta på den. Den är lite som de här olyckorna som den försöker skildra. Den är... Så hemsk och horribel att man egentligen inte vill titta men samtidigt är det någonting fascinerande där som gör att man inte kan slita blicken från den och tur är väl det för det finns ju väldigt, väldigt mycket att ta del av här. Manuset är extremt välskrivet, bilden är extremt snygg även om den är avskalad och väldigt spartansk. Skådespeleriet är av högsta klass även om rollfigurerna kanske är lite platta för att ge mer plats åt huvudrollen i den här filmen. Men samtidigt så är den en så extremt fascinerande huvudroll att jag kan inte låta bli att fortsätta titta på den. Jag kan inte låta bli att fascineras av honom hur mycket jag än tycker att det är en obehaglig kar som jag inte vill ha något att göra med överhuvudtaget. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt bra film. Jag är extremt imponerad på många sätt och vis. Men samtidigt skulle jag vilja säga att det här är en film som... Förmodligen inte alla kommer att kunna njuta av därför att den är väldigt mörk. Den behandlar ämnen som kanske den generella filmtittaren inte är så där jättesugen på. För det här är ingen mainstream film. Definitivt inte. Men samtidigt det är en film jag verkligen vill rekommendera. Känns den? Bara ett uns intressant. se den, den är faktiskt värd. Det är de snabbaste två timmarna du kommer att ha i ditt liv för du märker inte av att de rullar på. Du börjar titta och sedan sitter du när eftertexterna rullar och bara fascineras över vilken otroligt nervkittlande resa du faktiskt har fått göra. Även om den kanske inte slutar på ett sådant sätt som man hade väntat sig. Ja, det var ju en riktigt god sammanfattning där- som eh, nästan speglar exakt mina tankar om, om filmen här också. Men jag kan bara hålla med alltså. Nightcrawler är gjord precis som en trafikolycka. Att det ska vara otäckande, och det ska vara omöjligt att titta bort. Att man ska vara så fascinerad för det som händer i den här filmen. Och det som är så spännande här- det, det är att handlingen aldrig tappar tempot. Att Nightcrawler är så genomtänkt och väl sammansatt att den, den långsamma historien den förlorar aldrig sitt fokus. Med små medel höjer man hela tiden det som är på spel och den ständigt stegrande spänningen gör att filmen får ett allt stadigare grepp om åskådarna. här. Filmen är ett gediget hantverk som verkligen engagerar. Tonen i filmen är helt perfekt, manuset håller en väldigt hög klass, bilderna är välkomponerade och följer ja, tematiskt det som händer till punkt och pricka skådespelaren är dessutom i riktig hög form med den superbe Jake Gyllenhaal i spetsen. Hans tolkning av Louis Bloom är lika obehaglig som den är sympatisk och i en film som inte skildrar någon god människa överhuvudtaget blir Bloom den mest älskvärde av dem alla. <laughs> Nightcrawler är inte en besvikelse på något plan. Filmen är en fantastisk blick in i nyhetsvärldens mörka och oetiska baksida och vad som krävs för att skapa en bra story. Det här är en film som jag inte kan rekommendera tillräckligt mycket. Nightcrawler borde ses av alla människor. Det skadar nämligen inte att få se mänsklighetens mörkare sidor emellanåt. Så jag rekommenderar definitivt att man lägger moralen åt sidan en liten stund och bara njuter av härligheten som är Louis Bloom och hans syn på bra nyheter. Ja, bara man plockar upp moralen sen efteråt igen, för den kan nog vara ganska bra att ha med sig i fortsättningen. Men jag förstår precis vad du menar med att eh, det är kanske är bra att släppa lite på den, för eh, innehållet blir så mycket mer spännande då. Men om vi nu har haft en riktigt, riktigt, riktigt bra filmupplevelse så... Är det väl hög tid att vi får lite av motsatsen? För eh, till nästa vecka ska vi ju faktiskt ta en titt på en riktig klassiker- när det kommer till riktiga katastroffilmer. Ja, det lär ju inte finnas eh, ont om saker att anmärka på i alla fall. Och det finns, om jag minns rätt, gott om saker att bara gapskratta åt med den här filmen. Så... Eh, det här kan bli extremt frustrerande- men också extremt underhållande- roligt, underbart och trevligt tillsammans med dig, Danny. Ja, jag ser fram emot att få sätta tänderna- i den här sprängda ankan tillsammans med dig. Men eh, tills dess så eh, tackar vi så mycket för oss- och vi hörs snart igen.